<kül> Hajunk szót, uraim! Az első tálételt behoztam, hogy el eltsem, nagyon vigyáztam. Szakácsni asszonyunkkal jól meg fűszer számoztattam, a köménnyel meg is szórattam. Örülök, ha tálad viszek üresen, mert így tudom, hogy a vendéggyomra nem marad üresen. Íme a leves az ételek alapja, vigyázzon a szájára, aki ezt bekapja. Uraim, ez a többi ételnek is ágyat, kívánok hozzá pompás jó étvágyat.